Allahumma salli ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala alim Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala alim Muhammad Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala alim Ibrahim Fil alamin, innaka hamidun majid Rabbi syirah li sadri wa syirili amri Wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kan dapat kita berkumpul lagi pada malam ni Uh, bulan lepas uh, kita tak dapat jumpa bulan ni alhamdulillah kita dapat berjumpa dan insyaAllah kita akan menyambung uh, dengan kitab kita uh, Lumatul Yaqitaiqad bekalan kepercayaan uh, al hadi ila sabil rasyad yang memberi petunjuk kepada uh, jalan uh, yang memberi yang memandu kepada jalan petunjuk uh, karangan uh, Ibnu al Mukodam al-Makdasi rahimahullah okey dan syarah kita mesti syarah Syekh Ibn Saimin uh, syarah Ibn Saimin eh. baik Uh, jadi kali terakhir kita bincangkan uh, Sebelum ni kita dah ambil uh, Last kali Ini berkenaan dengan uh, Pada Terakhir bincang kita adalah Kita ambil berkenaan dengan uh, Macam ni eh. okay, Last kita bincangkan Kita ambil berkenaan dengan Beriman dengan qadar Beriman dengan qadar eh Al-Qadar, kita berima uh, tajuk, uh, tajuk Qadar Fasal, berkenaan dengan Qadar Al-Qadar so, Alhamdulillah kita dah selesai tu, so hari ni kita akan masuk kepada uh, tajuk yang baru Masih lagi berkaitan dengan tajuk uh, Inti-parti, uh, yang kita patut ketahui Dan wajib kita untuk uh, fahami untuk Malam ni insyaAllah kita akan masuk kepada uh, Tajuk uh, Iman, kata-kata dan amal Al -imanu wa Iman adalah kata-kata dan juga amal Baik, al-imanu qaulun wa amalun. Iman adalah kata-kata dan juga amalan. Ini uh, kita baca di eh. Oleh oleh uh, Syekh uh, Ulama Al-Makdisi rahimahullah. Nama kita baca syarah daripada Syekh uh, Saimin. Ha Syekh Saimin. Baik, faslun fasal. Al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah kata-kata dan juga perbuatan. Iman adalah kata-kata dan perbuatan. Okey, ha 50. Wal imanu qaulun bil lisani Wa-amalun bil arkani, wa-waakidun bil jinan. Yazidu bertawati, wa yang bil ansyani. Keiman okay, itu adalah kata-kata dengan lidah. Iman adalah kata-kata dengan lidah, perbuatan dengan uh, arkan, dengan rukun-rukun, beramal dengan rukun-rukun, dengan perbuatan uh, dengan tubuh badan, dan juga uh, berintikat dengan uh, dalaman dengan hati jinan uh, apa apa yang tersembunyi dalam dada kita. Yazidu bertawati dan iya iman ini bertambah dengan uh, ketaatan awain qusu bil ansian yang dia akan berkurangan dengan kependerakaan bila kita kita kita kita makin banyak kita amali ibadat makin bertambahlah iman makin kita kurang makin kita buang maksiat makin makin makin hilang atau makin hilang dan juga berkuranganlah iman baik qala Allah taala taala quran dan surah al-bayyinah kelima al-bayyinah kelima tak ingatkan wama umiru illa liyabudullaha mukhlisina lahud dinah hunafaa Wajuki musyallah tawyutuz zakat, wadali kadinul qiyimah dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala tulus kepadanya agama Hunafa uh, tidak menyukutukan Allah Taala. Wajuki musyallah tawyutuz zakat, mereka dirikan solat dan mereka berikan zakat, wadali kadinul qiyimah dan itulah agama yang lurus. Kifayah adalah ibadat Allah Taala wuikhlasul qalbi, wuikhamis solatu ita zakatikul luhmin adzim. Maka Allah Taala jadikan ibadat kepada Allah taala ini apa, apa li'am budullah ibadat eh kepada Allah ikhlas hati uh, mendirikan solat menunaikan zakat ke semuanya termasuk daripada agama ada bukan satu benda yang kita kata macam sengseng uh, manusia menyatakan agama ni ada kulit dan isi mana yang kita hendak isi saja kulit tak payah Ini uh, pasal isu, uh, iman ni dia bukannya hanya consist of kepercayaan hati saja maka dia ada perbuatan dengan anggota akan dia ada percakapan dengan lidah okey a uh, 52 55 uh, dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sabda Rasulullah sallallahu alaihi al-imanu bid'un iman itu adalah 70 lebih cabang uh, bid'un tu uh, lebih macam 3 73 74 75 sampailah 79 ha uh, Itu dengan sebagai mana iman tu 70 lebih cabang akhlaha yang teratasnya adalah syahadatullah illa ha illa yang teratasnya adalah penyaksian bahawa tuhan hanya Allah Wad nah, paling rendah di antaranya daripada daripada cabang cabaran iman itu adalah iman atau tulah ada ani menjauhkan sesuatu yang menyakiti daripada tengah jalan sesuatu yang mengganggu di tengah jalan itu dipanggil sebagai sebagai apa, sebagai iman juga. Lalu di situ dapat kita lihat penyaksian dengan lidah serta perlakuan perbuatan membersihkan jalan daripada benda -benda yang mengganggu manusia adalah termasuk daripada iman. Baik, saya tak ucapkan. Afaja'al alqaula wal amala min alimani maka dia jadikan kata-kata dan amal termasuk daripada iman. Waqaala ta'ala ta'ala fi al-Quran surah At-Taubah ayat 124 fazada suhum imana, mereka bertambah mereka iman. Ya dan ada dalam firman Allah surah al fatuh ayat 4 yazdadu imana, supaya mereka bertambah iman, supaya mereka bertambah iman. 54 waqaala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda Rasulullah SAW Ia khujumna nari Akan keluar daripada neraka Mangkala la ilaha illallah Bagaimana siapa yang berkata la ilaha illallah Wa fi qalbihi Bismillah. Dan sedangkan dalam hati dia ada Mithqal burratin Au khardayatin Au dharratin nal iman sedangkan dalam hati dia ada seberat uh, uh, seberat biji uh, bali atau sembilan biji sawi atau seberat uh, biji jagung daripada iman. Ataupun tubun buratin wa khardalatin sawi wa zaratin uh, seberat zarah. Nah zarah ni mm, semut kecil yang berwarna merah ataupun habuk yang berterbangan ketika iki pedih kita tepuk bantal paling keluar habuk-habuk tu mizarah fajalahu mutafadila maka dia jadikan akan iman itu mutafadila uh, saling uh, berlebihan Maksudnya ada perbezaan satu sama lain bukan satu tahap sahaja dengan satu tahap sahaja macam satu riwayat uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keluarkan daripada neraka uh, Sesuatu yang berkata la ilaha dalam hati dia ada seberat biji, uh, biji uh, seberat uh, biji barley iman Ataupun seberat yang eh, kedua akan keluarkan daripada neraka orang mengatakan la Allah dan dalam hati dia ada seberat biji gandum daripada iman. Dan kemudian uh, dia ada uh, apa nak, nak, uh, bagi nak keluarkan orang yang neraka tadi yang berkata la Allah dan dalam hati dia ada seberat jagung daripada iman. Okey, biji jagung daripada iman. Biji jagung ke jagung jagung jagung daripada tanah Arab dia kecil lagi. Baik. Syarah atau penjelasan. Baik. Dia kata Al imanu iman itu adalah al iman lukatan iman dari segi bahasa atas dia ku percaya. Wastilahan dari penggunaan istilah kaulun bilisani wa amal bil arkani wa akdu bil jinan. Dia adalah kata-kata dengan lidah amalan dengan anggota tubuh serta kepercayaan dalam dengan dengan dengan apa dalaman itu dalam hati. Misalul kauli misal misalul al kauli la ilaha illallah. Contoh kata-kata adalah lafaz la ilaha illallah. Wa misalul amali ar-ruku' Ar-ruku' Misalul amali ar-ruku' ni. Wa misalul aqdi, uh, contoh bagi ke kepercayaan atau intiqad. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa irzalika mimma yajibu intiqaduhu. Iman dengan Allah, para malaikat, dengan Allah dan malaikat, serta uh, selain daripada itu, daripada apa yang wajib di, dikuatkan akannya siapa wajib dipercayai maka ah, itu iman dia uh, wal uh, uh, dalilu ala hadha an huwa al iman qawluhu dalilu ala hadha ala anna hadha huwa al iman bukti atau uh, petunjuk bahawa ini mana kata-kata dan amal itu juga adalah iman uh, al iman qawluhu ta'ala ta dalam quran dan al-baynah katanya wama umiru dan tidak mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlisina lahu addin tetapi untuk mereka Uh, menyembah Allah ikhlas uh, kepadanya beragama hunafa tidak menyekutukan <tip> wa yuqimus salata wa yutu zakata wa dhalika nah, uh, uh, Jadi faja'al al-ikhlas dalam uh, dalam ayat ni uh, dia telah menjadikan ikhlas wa uh, salata wa zakata min ad dan zakat daripada agama. Satu buat dengan buat, buat apa buat zakat tu daripada ibadat harta, uh, solat ni ibadat badan, ikhlas tu ibadat hati. Okay. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النبي صلى الله itu bid'un wa sab'una iman itu adalah 70 lebih cabang a'laha yang teratasnya adalah syahadatullah la ilaha illallah punya asian membuktikan kepada Allah wa yang paling rendahnya adalah ima tatul anit tariq menjauhkan sesuatu yang menyakiti daripada jalan roh muslimin dia oleh memuslim bilafzin dengan lafaz fa afdaluha qaul yang paling afdal di antaranya adalah kata kata la ilaha illallah wa asluhu fi sayhain dan asal hadis dalam bukhari muslim dalam bukhari muslim wal iman yazidu taati dan iman pula kepercayaan yang kita sebut iman itu okay, ni dia problem kita ni bila berlaku masalah ada percanggahan dari segi kefahaman ni punca dia kerana ada orang dia tak nak memahami tajuk iman tadi ikut istilah syarak dia balik kepada masalah bahasa saja. So bahasa saja memanglah kita percaya saya cukup. Percayaan hati, percaya dalam hati. perbuatan anggota tu bukan percaya, itu perbuatan, ucapan. So yang kata percayaan hati. So dia orang cuba gunakan sudut itu untuk buang syariat. Lalu mereka mereka kata asalkan adalah hati iman sudah cukup. ini realiti yang yang berlaku dalam dalam keadaan masyarakat ini. Bila kita kata dah mula tersesat, ah itu antara benda mereka buat sedangkan so, diorang yang kedua bila kita kata kepercayaan percaya tak ada bertambah berkurang. Kau percaya contoh macam saya kata ini telefon ini telefon. Kau percaya aku adik aku bertambah sesuatu tak, tak ada benda pun tak ada tak ada benda pun benda menambah. Kepercayaan tu dah ada daripada asal. Takkan bertambah takkan berkurang dia kata. Tapi problem dia Allah SWT menyatakan akan bertambah dan berkurang. iman tu bertambah, al-iman yazidu bi taati, iman tu bertambah dengan ketaatan. وإن كسبوا بالمaksiati dan mereka berkurangan dengan kemaksiatan. Di kaulihi ta'alna firullah taala dan surah Ali Imran ayat 173, fazadahum imana. Lalu bertambah mereka iman. Okey. Dan juga dinyatakan yasdadu imanan ma'a imani, sebab so, bertambah iman bersama iman mereka ayat eh, surah Al-Fatihah. Okey, itu semua tu datang menunjukkan bahawa iman itu adalah juga kepercayaan, ah uh, bukan kepercayaan bahkan ia adalah perbuatan, ucapan dan juga perbuatan. Maqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dalam Rasul Nabi sallallahu ia keluar dari neraka memang kalau akan keluar dia dari neraka orang-orang berkata la ilaha berkata la ilallah itu nilai dia ofi qalbi hati dia pula misqal wa fihi atau khardalatin atau zarratin min, min iman sebenarnya dalam hati dia ada seberat uh, burrah eh burrah ni bukan ni gandum uh, salah syair baru bali burrah tu gandum So, seberat gandum kadar satu riyat tadi dia dia dia badli syair patu baru a uh, bourrin gandum betul baru a uh, qamh uh, apa apa uh, durrah Durrah ini apa uh, jagung jagung tapi ini tak so dia di buat yang lain ni datang dengan misqal burratin seberat burrah ga, apa a uh, gandum auqad Al alatin ataupun sawi sawi ataupun zaratin Ataupun seberat zarah Yang lagi kecil daripada hani, Mana besar kecil-kecil ha. Rahul Bukhari juga kata dia oleh Imam Bukhari Dia buatkan dia oleh Imam Bukhari Bin, uh, Binahwihi Faja'alahu An-Nabi SAW Jadi dikata Dia berikan dia Imam Bukhari ha. Binahwihi Yang seumpamanya Faja'alahu An-Nabi al SAW telah menjadikan Baginda Menjadikannya Nabi SAW Mutafadilan Berbeza-beza Berkelebihan Berkelebihan Maksudnya ada lebih ni Ada kurang ni Wa iza sabbatas Ziyadatuhu sabatat nukso, nukso, naqsuhu. Jika sabit ke penambahannya, maka sabit jugalah apa? Kekurangannya. Li'anna min lazmi ziyarati an yakunal mazidu alaihi naqisan an niza'idi. Yang patut, yang, yang apa, yang uh, lazim. Kerana yang lazim daripada, termasuk uh, daripada yang mesti. Min lazmi ziyarati termasuk daripada kemestian penambahan. Ayakun al-mazid alaihi naqisa Bahawa apa yang ditambah ke atasnya adalah kurang Anizai daripada yang ditambah Baru kita tahu bahawa Adanya penambahan begitu tahu adanya Kekurangan Kalau semua sama banyak Siapa nak tahu pun hilang Okey Apa tak ada Okey Faslun Fasal Al-iman bi kulli ma akhbar bihir rasul Sallallahu alaihi wasallam Fasal Keimanan atau beriman Dengan setiap apa yang diberitahu ia oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kata Aisyah uh, Ibnul Makdisi rahimahullah, wajib beriman بكل ما اخبر yang diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wajib beriman dengan setiap apa yang diberitahu uh, ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabihi an-naqlu dan telah sahih dengannya nukilan anhu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam fi ma shahadnahu aw gha Pada apa yang kita saksikan atau tidak kita saksikan, layak dari kita. Na lamu annahu haqqun Kita tahu ia adalah benar uh, ini adalah hak dunia kebenaran wasawaun fi zalika ma aqallnahu au jahilnahu dan sama saja pada itu apa yang kita fahami kita masuk akal ataupun kita jahil tak tahu walam nata'ala haqiqati haqiqati maknahu dan kita sebenarnya tak apa tak akan menjenguk kepada hakikat pengertian dia okey dan akan menengok pada hakikat pengertiannya. Maksudnya, yang Nabi nampak tu, Nabi nampak yang diceritakan balik mungkin betul, -betul tak sampai kepada kita untuk memahami sepenuhnya. Okey, a uh, dikatakan mislu hadis al-Isra'i wal Mi'raj, seperti hadis Isra' dan Mi'raj. Wa kana ikazatan la manama, dan dia adalah berlaku pada keadaan sedar bukan tidur. Fa inna Quraysh ankarathu wa akbarathu, kerana Quraysh memandang akan uh, mengingkarinya dan juga uh, merasa besar dosanya. Wa antun kirul manamat. Dan dan dua orang semua tak boleh nak menafikan. Wa antun kirul wa antun kirul manamat. Manama tu, mimpi tidak akan di a uh, diperingkari. Di orang ternampak apa dia mimpi itu mimpi dia. Ha, tak boleh kita uh, kata tak kata apa tak setuju. Sebab itu adalah uh, mimpi dia. Yeah, mimpi dia. Waqad dikatakan uh, a 65 Wa min dhalika anna malakal maut lamma jaa Musa alaihi salam liya kibd ruuhu latamahu fa qafa ayna aynuhu okey faraja' ila rabbihi faradda alaihi ayna poin dia adalah dan di antara itu okey wajib beriman dengan nabi sallallahu pada apa diberitahu bagi iman kita adalah anna malakal maut ba wa Lihat kebidaranmu, mahu supaya dia nak cabut nyawa mu, Musa. Okay? Uh, Lata mahu Musa uh, tumbuk dia. Fakfaa ainahu lalu terkeluar biji mata dia. Faraj yang ilah Robbi faradang alihir lalu uh, dia kembali kepada tuhannya Allah swt. Lalu dia mengembalikan semula kepadanya matinya watali. Uh, okay, asam As iyat, asam As iyat. Mereka fasal iman yang semua apa diberitahu Rasul, ia semuanya adalah asam iyat. Asam as iyad, asam as iyad adalah benda-benda yang didengar, bukan dilihat, bukan dirasa sendiri. Apa-apa yang didengar, ada kata asam as iyad benda-benda yang didengar yang di, yang diperolehi melalui pendengaran, kullu ma asabata bisami, semua benda yang sabit dengan pendengar, dengan pendengaran. Aiwi tarik qati syar'i dengan jalannya syarak. Walam yakun lil'aqli fiha madkhalun. Dan tidak ada tidak ada uh, uh, padanya, tidak ada untuk akal padanya sebarang ruang atau jalan untuk bercampur. Okey, balik asam as iyad ni wa kullu mathabata 'ani nabiyyi sallallahu min akhbarin nasita apa yang sabit daripada Nabi sallallahu daripada perkhabaran fahiya haqqun yajibu maka dia adalah kebenaran yang wajib uh, tasdiquhu pembenarannya sawa'un syahadnahu bihawasina tak kira sama ada kita dapat lihat dia ya? saksikan dia ya? dengan pancaindera kita au ghaibana ataupun itu tak dapat dikapai oleh apa oleh, oleh uh, apa yang di kita dia tak dia, dia tak tak boleh kita apa dia, apa tak kira kita saksi ke benda tu ghaib dari kita ke sama je sama di hukumnya kita kena percaya semua sekali wasauna adraknahu biquli ha tak kira sama ada kita faham ia dengan akal kita am lam nudrikhu biqaulihi ataupun kita tak tahu mengenai diqaulihi ta'ala ta dalam surah al-baqarah ayat 19 inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira sebegini kami telah utuskan kepada Muhammad dengan kebenaran sebagai pemberiti gembira, pemberiti gembira dan juga sembari peringatan. Walatus'alu'an ashabil jahim, walatus'alu'an ashabil jahim. Jangan kau, eh, Muhammad. Janganlah ditanya uh, mengenai penghuni-penghuni neraka. Eh al mu'allifu min zalika umura. Langsung menyebut uh, pengarang buku kita, uh, pengarang pada itu ada beberapa, beberapa uh, perkara. Beberapa perkara eh, yang dikira sebagai sam'iyat yang wajib untuk kita imani bukan tunggu ada ruang sebagainya baru kita beriman. Okey. Kita wak dakalul muallif bin dalika Umurah, Dan sangat telah menyebut uh, apa apa uh, Syekh Abdul Makdasi pada itu beberapa perkara. Al-amrul Awalu, perkara pertama yang sam'iyat yang boleh kita apa, rujuk dan kita fahami adalah uh, al-Isra' wal Mi'raj. Isra' dan Mi'raj. Al-Isra' lugatan Isra' ni pada dari segi bahasa uh, as sairu is syaksi lailan berjalan dengan seseorang pada waktu malam wa waqabla wa wa wa qabila di makna sara sara isri dan diterima juga untuk maksud berjalan ini apa apa bergerak atau berjalan wasyaran dia secara adalah apa apa kejadian apa kejadian isra miraj tu dia adalah Sayyidul Jibril Jibril bin Nabi perjalanan Jibril pada waktu malam Jibril uh, dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis daripada Mekah ke Baitul Maqdis di kaulihi Ta'ala Allah Ta'ala dan surah Al-Isra ayat pertama Subhanallazi asra bi 'abdihi laila mafi tuhan yang memperjalankan hambunya pada waktu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke masjid Aqsa ya, ayat surah Al-Isra ayat pertama Wal-mi'raju-mi'raj itu adalah uh, Luratan dari segi bahasa Al-alatul-lati yu'raju biha Wahiyah mas'ad mas okay. Dia mi'raj ni adalah alat Yang digunanaik dengannya Yang dinaiki dengannya Dan dia adalah mas'ad Macam tangga ya? Macam tangga lah ya? Wahu syara'an dan dia dari syara' adalah As-sulamu'l-ladhi A'raja bihi Rasulullah SAW Tangga yang menaiki dengannya Rasulullah SAW Minal-ardhi las-samai Al-adhi daripada bumi ke langit. Ali kaulihi Taala kenapa? Firul akan Firul al Taala nasur an najm aika 1 dan 2 wan najmi idza hawa Demi bintang abli dia gugur jatuh. Ya yeah. wa ma dal sahibukum wa ma rawak tidaklah tidaklah sesat teman kamu dan tidak dia atau slewing ya yeah. ataupun ataupun apa apa, apa, apa apa tak jumpa jalan. Ila kaulihi Firul al Taala surah an najm ayat 18 walaqadra'a min ayatihil kubra sehingga dia telah melihat daripada tanda-tanda kebesaran tanda-tanda Tuhannya yang teragung ma maha-agung ok dia kata waka'ana fi waka, ilai latin wa ahidatin waka'ana fi ilai latin wa ahidatin ain la jumhur dan aa, dia kata itu terjadi pada satu malam semua sekali mana daripada Mekah pergi Maghid Maghid naik ke atas tengok solat turun balik patah balik ha, semua sekali itu. Semua sekali ya, semua semua sekali merujuk ke situ. Okay. Data jadi dahulinya apa kedudungannya pada pada malam berlaku pada malam satu. Me'raj dan Israq dulu berjulak berlaku pada malam yang sama. Ya, okay. anda jumhuri uh, disi para disi para uh, jumhur para ulama, majoriti para ulama uh, Bersetuju uh, dengan maksud tersebut. Walil ulama eh khilafun dan bagi para ulama ada khilaf, ada percanggahan mata kana ka bilakah ia terjadi ha ni kata fayrud babisan ani ibn abbas maka telah diriwayatkan dengan sanad yang terputus daripada ibn abbas wa jabir daripada jabir bin abdillah radallahu anhum annahu annah lailatal isnaini aw asani 'ashr min rabil awal goya adalah malam ke malam, malam kedua malam kedua malam isnin 12 rabil awal Isnin, 12-11, ok. Walam, apa dia kata, walam ya'ina as-sunnatu namu, namun dia kata, ia tak di di walam ya'ina, tapi namun tidak menjadikan kita, menitahu kepada kita, sunnah-sunnah tak ada beritahu. Quran ada satu tempat, tapi pengertian dia tak seperti macam yang difahamilah, Okey. Rawah ibn Abi Abi Shaybah uh, ibn Abi Shaybah dan rikan uh, asal ini oleh Ibn Abi Shaybah daripada Ibn Abbas Al-Anhu dan juga Jabir bin Abdullah. Okey, wa yuwa an zuhri dia daripada Zuhri, Az-Zuhri Misyah Az-Zuhri wa Urwah urwah bin Zubayr annaha qabla al-hijrati. Oh kedua-duanya Israq dan Mi'raj tu ia adalah sebelum daripada hijrah. Bi sanatin uh, dengan setahun jarak. Jarak setahun okay so rahul bai hakiyu uh, fa takunu min rabbil awwal wa uh, namun dia tak apa tetap pada kita uh, yu'ayyana ayyana yu'ayyana dia, dia tak terang te, tak tetapkan kepada kita alailata uh, wa qala lahu so, uh, ibnu sa'n okay kita dia tak nabi tak, tak tentukan okay uh, apa malam mana dan dan apa bagi, uh, apa waqal uh, dan dia dikatakan waqalahu ibnu sa'n sesorang ahli sejarah Ibn al-Sa'ad dia, uh, dia kata dia kata kat dia berpendapat sedemikian wa'iruhu dan selain beliau uh, dan juga selain beliau wajadha bihi Ibn al-Nawawi An-Nawi, dia setuju dengan pengertian ini wirwa an al-Suddi annahu annah qabla al hijrati dan dilaporkan daripada al-Suddi moya berlaku sebelum daripada hijrah bi sittata bi sittata asyara syahra dengan uh, 16 bulan 16 bulan okey Raul Hakim okey Hakim fa takunu uh, fa takunu fi zilqaadati okey dalam uh, dalam kitab hakim an-saburi uh, dan itu pada disebut kaidah dan wak wakila qablal hijrati bi thalathas sinin ada kata 3 tahun sebelum hijrah okey wakila bi khams ada kata 5 tahun wakila bi sit ada kata 6 tahun okey ada kata 6 tahun Ditawarkan Azaziah kezatan, dia macam yang sebut kat tadi, ia adalah jaga. Lama-naman bukan tidur, bukan nakkan antido. Dia Quraisy yang kena Quraisy. Akbar-akbaratku, wangkaratku, wa mereka rasa besar, bukan berkenaan Dan mereka tak setuju dengannya dia. Okay. walau kena mana kalau lah ia daripada mimpi, maka la, lian, uh, dia kata lamb tunkiru. Takkan? Di, uh, takkan di, tidak setuju oleh dia? Okay, dia anak dia anak ha, kerana mereka itu orang musydit Mekah pun tak pernah tinggal. Berkenaan an dengan petanda-petanda yang paling kuat. Okey kisah kisah satu dan kisah dia adalah dan kisah apa Islam Arab yang adalah An Najibri lah Amarahu Aiyas Aiyas Aiyusriya Aiyas Aiyusriya. Bahawa Najibri lah Alis Alis Salam perintah dia Amarahu Amarahu Allah ke okay, atau tanda pintaskan dia ai yasri, ai bin Nabi untuk berjalan pada malam dengan nabi sallallahu alaihi ila baitul makdis ke baitul makdis alal buraqi di atas buraq thumma ya'riju bihi ila samai al ali maknanya dia bawa ini kepada langit yang atas sama sama langit Dengan langit Dengan langit, dengan langit, dengan langit, dengan langit sampai atas hatta balaga makanan samia fihi sarifan sarifan aqlami sampailah sampai pada satu tempat yang dia dengar padanya gesekkan pena wa alihi alaihi salatu al khamsi dan telah mewajibkan kepada ta'ala kata ke baginda solat-solat yang lima okey wa tala ala al janna al jannati baginda telah jenguk kepada syurga dan neraka ya okay, syurga neraka wa tas bil anbiya dan baginda telah berhubung dengan para nabi yang mulia para nabi yang mulia dia ada dan kita Uh, apa apa cari <coughs> macam Nabi Muhammad SAW, dia, dia, dia, dia dia apa dia dia berhubung dengan para nabi solat dengan mereka eh, semua para anbiya yang dia padang langit-langit yang Nabi Muhammad Sallam naik semua para nabi tunggu untuk memberikan salam uh, uh, kepada bagi uh, untuk untuk solat bersama bagi dengan salam eh bagi bersolat bersama mereka uh, jumpa dia tiap, tiap langit ucap salam pada baginda Sallam atau semua untuk apa dah apa yang kita panggil apa uh, kita kena percaya walaupun kita tak nampak ha, bukannya benda tu kena nampak berpercaya wasalla bihim imaman baginda solat bersama mereka sebagai imam fa marja' ila makkah datang baginda pulang ke Mekah fa haddath an-nasa lalu baginda perintahkan untuk selepas uh, uh, dia, dia, dia, dia dia cerita kan dengan dia pulang ke Mekah kemudian fa haddath an-nasa lalu dia cerita pada orang ramai apa dia nampak Fakadzabahul kafirun maka telah mendustakan nabi sallallahu orang kafir ibliman pula kata apa bagini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia orang so, kata mentak suka, menatakan redah. Seterkata raa fa, apa bima bima raa, fahadza an-nas bima raa, maka dicita pada manusia tentang apa yang dia nampak. Ah fakadza bahul kafirun, maka orang kafir mendustakan, ya. Wa saddaqahu indam percaya kebenarnya orang beriman. Wa taraddada fihi akharun dan ada puak tiga pula teragak-agak. Ah patut tak, elok patut tak sekian sebagainya. Okey, baik. Al-amru thani antara perkara lain yang adik berikan contoh oleh uh, eh, a Abdul, uh, Abdul Abdul, Abdul al-Maqdisit right? apa yang dia uh, sementara sementara pergerakan eh okay. so dia kata al-amru thani uh, urusan ni apa perintah yang kedua urusan yang kedua adalah gaji malaik malaikul maut ila ila Musa sallallahu alaihi yang dia kata perkara kedua adalah datangnya malaikat maut malaikat maut eh kepada Musa as, uh, lu memberikan uh, panduan atau pendapat padanya. Fajar amalek maut di suratul Insanin. Maka itu datang amalek maut dengan rupa manusia, Bukannya rupa uh, lain, rupa manusia. Okay. Dengan rupa manusia, ilah Nabi ilahi Musa as. Kepada Nabi Allah Musa as. Lihat kebisa rohahu untuk cabut uh, rohnya. Fata Musa, le Musa uh, pukul dia, tumbuk dia faqafa ainuhu Lalu talan jatuh gugurlah satu biji mata dia faraja'a <tuh> faraja'a al-malaku ila Allah wa qala law talan pulanglah malaikat berkenaan dan kepada Allah taala dan dia kata apa? dan dia kata arsal <tuh> al-sultani ila 'abdin la yuridu al-mauta engkau utuskan aku kepada satu hamba yang tak mahu akan kematian faradallahu 'alayhi aynuhu Lalu ta kembalikan semula kepadanya matanya Wakala datar firman irja ilaihi. Jadi, kamu balik kepada dia. Wakuilahu dan cakap kepada dia. Ya bangun yadahu. Ya bangun alamat ini saur. Dia kata dia kata apa irja. Dia kata kepada dia irja ilaihi kepada Musa. Wakuilahu yang cakap kepada Musa. Ya bangun yadahu alamat ini saur. Ooh. tangan dia kepada <satkan> kepada kepada belakang belakang badan seekor lembu alamat tsaul ha alamat kemudian falahu bima qatta qatta yaduhu maka untuk dia Musa untuk dia <Gil> <Charleston> Apa yang ditutupi apa apa apa palahu abima gatta bihi yadahu maka untuk dia dengan apa saja yang di cover ditutupi uh, dengan tangannya set, dengan setiap bikul uh, sya'iratin bikul sya'ratin sanatan bagi setiap ram uh, setiap, setiap rambut yang bulu lembu itu dipegang dia di sentuh satu tahun faqala musa musa berkata kalau kalau dia dia banyak-banyaklah. Waqaala Musa berkata Musa alaihi salam, fa maa ada. Ah, thumma maa maa apa dia kata? Waqaala Musa alaihi salam. Nabi dia kata apa? Dia kata qala waqaala Musa, dia Musa. Thumma maa Kemudian lepas tu apa? Kalau dia kata kat aku letak tangan aku dekat lembu tadi. Lepas tu apa? Ah ha. So mamada kuala, so malamau, dunia itu mati. Lepas, ini mati. Okay. Falan, maka sekarang. Fas, dia kata falan, falana, uh, fa dia kata um falan, aku okay, dia kata uh, dia, dia kata falana, fas Allah, an, an yudinihi min ardi, okay. Dia kata, kata uh, Suma mazat Suma maut Manakala letak banyak mana pun Lepas tu mati Maka Musa kata Tak perlu dah okay. Dia kata uh, uh, di kata Fal'ana Maka sekarang ni Dia kata Fasa'al ay Ayudnihi Min al-ardi Al-muqaddasati Maka dia minta Allah Untuk dekatkan dia Kepada bumi muqaddasah Bumi yang uh, muq uh, Muqaddas uh, Dia kata uh, Ram yata Hajarin Sejarah baling Baling batu Untuk matikan dia kat di situ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 ia jemput Toriki. Ainda kasih bil ahmar di sisi bukit pusih buah ni merah. Bukit pasi buah ni merah. Atau yang apa yang contoh yang kita kata wajib yang di asam yang diberitahu bukan An Nuhusah Alisalam. Wahadil hadis wahadil hadis itu sahibun fi syiahin sahih hadis sahih dan syiahin. Inna usbituh asbatuh muallifu tapi pengarang buku kita dia cuma ialah letakkan kat situ eh sebab ditetapkan di situ dah eh, dia kata Okay, wahada hadis hadis ni asabitan fi sirah as-sahihain inama asbatahul al muallifu fil aqidati dia hanyalah ditetapkan oleh pengarang buku kita dalam akidah di anna ba'dha al-mubtadi'ati al ba'd al-mubtadi'in kerana sebahagian ahli bid'ah angkaruhu mu'allalan mu'inkari kisah tersebut kerana memberikan alasan galikabi' annahu yamtanu ayakun musallatama ayaltamu yaltamu al-mal al-malak begitu dia ingkari dia kadang-kadang sebahagian pelaku bid'ah ah mengingkarinya dengan memberikan alasan amalalan dalika mengalihkan hasan pada perkara itu bi annahu yamtani'u an, dia yamtani'u dia dia, dia, dia dia menghalang ataupun tidak mahu uh, ay, ai ai ya ya an, annahu benda tak boleh terima bagusnya tak boleh terima anna Musa yal tamu yal tamu al malaka Musa uh, dia, uh, dia, apa, dia dia apa dia dia dia hukum atau apa dia kata uh, dia berani untuk pukul malekat kan. Okey. Kisah ni memang macam kita ikut akal logik kita tak sampai. Tapi ikut kepada aturan Allah subhanahu wa yang maha bijaksana. sana, ya. Okey. So, dia kata, dia kata, dia, dia, dia, dia, Nabi sendiri pernah cakap, kalau aku di sana, aku tunjukkan kau kubur Musa AS. Okey. Dan dan apa dan saya ambil hadis kat sini kerana uh, pengarang kita, uh, ke, apa, uh, apa, pengarang kita ni pada akidah kerana sebahagian ahli bid'ah ah mengingkari, tak setuju dengan kisah ni. Memberikan alasan bahawa ia, apa perkara yang terhalang untuk Musa alaihissalam mustahil untuk Musa alaihissalam menumbuk okey uh, apa atau melempang apa menumbuk la tomah melempang uh, melempang malaikat uh, dia kata wa nadruddu alaihim dan kita ke jawab daripada mereka bi anna al malaika hata Musa bi surti insani nahum malaikat tu datang uh, kepada Musa dengan rupa-rupa rupa manusia laif rifu Musa man, uh, man hu tak mengetahui siapa pak eh? siapa dia man huwa uh, man, man huwa yatlubu minhu nafsahu fa muqtada tabi'ati al-bashariyyati ay dafi' al-matluba nafsihi uh, mana dia okey Musa alaihi salam dia sebenarnya uh, apa uh, apa dia kata la, dia kata atas Musa bisul insan mana malaikat mau dia tanya rupa manusia ya okay? rupa manusia la ya'rifu Musa man huwa Musa tahu siapa dia yatlubu minhu nafsahu di muktadar tabi' al-bashariati dia meminta kepada kepadanya ah diri dirinya ya yang mungkin aa, apa hmm. itu ya eh, okey dia dia cakap dekat sini kita dekat mana dia, cak, dia, kata, ya. okay. dia kata, kata dia orang rasa geng-geng yang aqlaniun ikut akal ni dia orang rasa dia kata maksudnya boleh buat macam tu ah ha, macam mana dia tak tahu itu malaikat itu contoh soalan Dan dia tahu bahawa jadi benda ni macam uh, Dia orang kata takkanlah Musa Langgar tak kenal malaikat Ha tu maksud dia Musa, takkan, Takkanlah Musa tak kenal dia Kalau dia orang dah banyak dah benda dia orang cakap Guru dia orang semuanya tahu Belakar benda gaib Jadi bila benda ni berlaku uh, Dia diorang, diorang, diorang, apa Dia orang dengar kisah ni diorang, diorang kata tak uh, mustahil Sebab tok guru dia orang pun kasyaf Takkan Musa tak kasyaf Tak tahu itu malaikat Saya dia tepuk lagi Sampai keluar biji mata Okay So, kata apa? Dia kata, dia kata, uh, uh, dia kata nak tolak ke atas mereka kerana, kita jawab balik kepada mereka kerana para malaikat, dan uh, kerana malaikat yang datang kepada Musa, dia datang kepada Musa dengan betul-betul manusia. Dan tidak uh, mengetahui Musa siapakah dia yang minta daripadanya, minta daripada Musa, uh, nafsahu dirinya, fahamuk tada tabi'atil basyariati ayin yudafi'ah, al matluba an-nafsihi. Memang dah jatuh daripada tabiat manusia ni okay. Musa tak kenal dia Dia datang-datang menuntut daripada Musa, jiwa Musa Lalu, memang Isi kandungan, ambil keadaan Orang, apa, apa Tabiat manusia Bahawa dia matluba Bahawa dia mempertahankan Yang dituntut daripada diri dia Walau alimah Musa anhu malakun Kalau mengetahui Musa bahawa dia adalah malaikat Lam yaltamhu Dia tak akan lempang dia Wali Dalika ista' slama, itu dia menyerah uh, Lahu film uh, film artisannya ti uh, untuknya pada kali kedua. Yeah. Wali Dalika li istislami, tidak walaupun Wali Dalika ista' slama lalu film kerana itu dia menyerah Kepadanya dia. Uh, film pada kali kedua. Mana kali kedua datang mereka, Musa pun setuju. Pada pertama dia uh, tak kenal, kali kedua dia kenal. Hina jaa'a bi ma yadullu 'ala annahu min ketika didatang dengan apa yang menunjukkan bahawa dia ia dia adalah dari sisi Allah. Wa huwa ya'tahu muhlatan misrin. Itu dan ia itu adalah uh, pemberian dia penangguhan uh, daripada tahun-tahun bi qadri tahta yadda yadihi min Dengan kadar jumlah apa di bawah tangannya daripada rambut berbulu bulu uh, lembu I mean, syari saurin daripada bulu lembu tersebut bagaimen dapat banyak tu dia dia tahun hidupnya akan diberikan sepanjang uh, keadaan tadi okey okey kata ikutnya jap banyak power ni jap dia kat sini a uh, Kata Ibn Hibban dan sahih beliau Dibuat tajuk uh, sebutan khabar Yang apa yang, apa yang uh, yang dipandang teruk terhadapnya Dipandang buruk atau diserang uh, terhadapnya Oleh golongan yang uh, menjauhi atau menyimpang Daripada sunnah Mustafa s.a.w uh, Yang berupa pengharaman taufik untuk mengetahui maknanya Kemudian sebab tu dia kata Kata Ibn Hibban r.a Uh, Asalnya Allah Jalla Jalalawala memutuskan Rasulnya saw sebagai guru untuk segak makluknya, lalu dia turunkan, diturunkan, waan zalahu maudz al ibanati lalu diturun diletakkan, ia sebagai kedudukan bagi penjelasan anmuradihi uh, uh, uh, mengenai ke, mengenai kehendaknya. Fabel lah kau, saw disahaja tahu, lalu telah menjelaskan uh, baginda saw uh, apa disalahnya. Wabayana an ayatih dan dijelaskan tentang ayat bukti buktinya ayatih bi alfaz yang dengan lafaz yang menyuruh dan juga ungkapan yang terpinci ada ha, menyuruh dan terpinci. anhu ashabhu uh, aubak baum aubak baum dalam memahaminya daripada baginda Nabi uh, Nabi saw. Teman-teman baginda, penama baginda ataupun sebahagian mereka wa hadha al khabaru min al akhbari allati yudiku ma'nahu man la yahrumu tawfiqhu li isabati ini khabar ini antara khabar-khabar yang mengandahi maknanya sesiapa yang tak diharamkan taufik untuk mendapat mendapatkan kebenaran Dan itu adalah bahawa Allah Jalla wa telah mengutus rasul rasul malaikat maut telah mengutuskan malaikat maut kepada Musa alaihi Ha uh, ni apa dia kata risalatan uh, risalah uh, ujian dan dugaan risalah ij, ujian dan dugaan uh, dia kata dan dan apa dan uh, kata kepada dia sahutlah tuhan kau tuhan kau tengah kata sahutlah dia okey uh, maka dia kata uh, perintah uh, apa dia kata pe uh, ikhtibar ujian dan juga dugaan La amran. Bukannya perintah. Yuridullahu Jalla wa'ala imdaihi. Bukan ada perintah yang Allah Ta'ala ingin mahu untuk menjalankannya. Kama amara khalilahu. Macam mana dia apa -apa, perintahkan pada kasihnya. Sallallahu ala nabiina alaihi. Selamat Allah ke atas nabi kita dan ke atas kawajinda. Itu Ibrahim. Bidhabihi ibnihi. Dengan penyembihan anaknya sendiri. Amar amrun ikhtibar, uh, ikhtibarun mubtilak. Dia adalah urusan. Atau perintah yang bersifat ujian dan juga dugaan. Dunal <summa> amri ladhi aradah dengan tanpa uh, urusan yang aradallahu jalla <summa> wa'ala imdahu. Dengan tanpa uh, perintah yang awal uh, jalla wa'ala kendaki untuk menjalankannya. Falamma azam ala zabih ibnihi watallahu jabin Dan bila dia telah berazam. Untuk menyembelih anaknya. Dan dia telah letakkan, dia baringkan pada dahi Pada, pada, pada, pada, uh, apa, pada, apa, pada, pada, pada uh, Jabin Okay, uh, ni lah, apa nama, dahi huh Fada, fada, fada Fada hu, ini dah macam tu, tiba Fada hu bi zibihin awim, Allah SWT tebus dia dengan Semulihan yang besar Bukan ba'asallahu jalla wa'al malai kata Selatan telah utuskan para malaikat kepada rasul-rasulnya dalam bentuk rupa yang tak diketahui oleh mereka tak mengetahuinya seperti masuknya para malaikat kepada Ibrahim di masa di masa anak lembu datang itu malaikat ya dia kata ah uh, walam ya'rifhum ya Musa tak kenal mereka hatta audasa minhum khifatan uh, au sampai uh, sampai sampai mendatangkan daripada diri mereka ni terhadap ketakutan tak kenal mereka sini datang dalam diri dalam diri dia Musa Islam ni terhadap mereka ketakutan maka malaikat jibril tu Jibril lah ila rasulullah sallallahu alaihi seperti datangnya rasul jibril kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasa'aluhu wasa'aluhu iyahu anil imani wal islam wal imani wal islam wal ihsan nah cerita dia tu seperti kedatangan jibril kepada Rasulullah SAW Dan pertanyaannya Kepada baginda Mengenai iman Islam dan ihsan Islam, iman dan ihsan Namun baginda tak mengenal Maka falam Ya'rifhu Al-Mustafa Lalu baginda Al-Mustafa Al-Mustafa Tidak mengenalnya Hatta wallah Sampai dia pergi Fakanam haji Umalakul maut Ilam Musa Alayhi salam Alawai Rasulatil latiqan Ya'rifhu Dia daripada Bentuk lupa Yang tak dikenali dia Oleh Oleh Oleh Oleh Oleh Oleh Oleh ya yeah. ha dia kata uh, wa ya rasulullah tika yang alifuhu Musa alaihi salam bukan pada bentuk rupa yang yang uh, diketahui ia oleh Musa alaihi sallallahu ya alaiha yeah. padanya tak tahu rupa tersebut wakana Musa qayyurun dan uyurun wa uh, uh, Musa ni cemburu kuat cemburu faraa fi darihi rajulan lam ya dia naik tengok dalam rumah dia seorang lelaki yang tak dikenali fashalla idahu falatamahu lalu Musa uh, apa ah uh, ulu tangan ni dia dilempam kawan sebut fa atas la tamatu ala ala tamatu tamatu ala kaf i aini aini ainihi latifi suratil lati yatasawwur biha yata lalu um, mendatangkan tampangan Musa Al alaihi kepada mengeluarkan mata uh, mata apa mata mata malaikat tadi yang pada bentuk rupa yang dia bentuk rupakan dengannya bukan bentuk rupa yang Allah ciptakan dia padanya dan dia kata jadi kata dan dan telah apa telah, telah telah apa dan tapi itu, itu eh uh. Okay um Nabi Daud Musa a.s. dia, dia adalah seorang lelaki ceburu dilihat seorang lelaki seorang yang rumahnya seorang lelaki yang tak dikenali. Lalu difashal lahu fat falatamah gap capai dilempang. Fa atas uh, latma, uh, datanglah lempangan Musa tu untuk mengeluarkan uh, biji mata uh, malaikat tadi yang pada bentuk rupa yang dia bentuk rupa yang digambar ia menyerupa dengannya. Menyerupa dengannya. Bukanlah bukan dengan bentuk rupa yang di dia oleh Allah Taala padanya. Okey, bentuk rupa yang memang apa? Memang memang apa? Memang memang apa yang Allah Taala jadikan tak ditunjukkan. Tapi yang bentuk rupa yang tukaran itu, ah, itu, itu, itu difahami. Okey, okey. Dan juga dan, dan apabila uh, okey dan apabila dia kata-kata uh, kata yang jelas terang daripada Nabi kita saw punya khabar Ibn Abbas di mana beliau berkata telah mengimamkan aku uh, Jibril di sisi baitullah di sisi baik dua kali telah mengimamkan aku Nabi kata uh, Jibril di sisi baik sebanyak dua kali lalu uh, dia sebut akan khabar dan dia kata pada akhirnya ini adalah waktu engkau dah waktu para Nabi sebelum engkau okay? dan daripada perkara ini ada pemberitahuan uh, ada khabar penjelasan uh, penjelasan yang nyata bahawa sebahagian syariat kita Kadang-kadang bersepakat dengan sebahagian syariat sebelum kita dikatakan para umat. Dan oleh kerana uh, termasuk dari syariat kita bahawa uh, dan oleh kerana termasuk dalam syariat kita, bahawa siapa yang uh, mau me mengintai, memasukkan uh, mata, mata, mata ke dalam rumahnya uh, dengan tanpa izin, okay? Atau orang yang pandang pada rumahnya dengan tanpa perintahnya. Dengan tanpa sebarang kesempitan atas keisi pelaku dan tanpa kesepakatan ke atas orang yang lakukannya uh, kerana khabar yang apa yang apa banyak yang datang padanya yang uh, kita telah jelaskan dia pada bukan tempat ini uh, pada tempat selain tempat ini dari tulisan kita dan apa uh, dia harus kesepakatan ini dalam syariat ada kesepakatan itu tak ada pelik Jadi syariat Musa dengan pengukuran Kesempitan uh, terhadap siapa yang Ah. Ah sesiapa yang apa di di di dikeluarkan biji mata ya di dalam rumah di dalam uh, apa mata yang dalam di, di apa di rumahnya dengan tanpa izin. Okey. Ini intai rumah kita maka tak apa. Kalau kita, kita cocok. Okey, tak salah. Jadi penggunaan Musa alaihissalam perbuatan perbuatan ini adalah harus baginya dan tak ada kesepitan dari perbuatan lakuannya pasal dalam syariat ada macam tu. Yeah, boleh untuk dia. Uh, kalau kita cocok je dia pergi lepok. Okay, Kemudian orang tu datang uh, apa datang untuk untuk apa datang dalam keadaan tadi. Uh, Allah a'lam. Jadi so, kita a uh Okey, dia kata lalu apabila patah balik uh, malekat maut kepada Tuhannya dan beritahu apa yang terjadi daripada Musa uh, padanya uh, telah merintahkannya kali kedua dengan perintah yang lain, itu perintah pilihan dan juga dugaan macam mana kita sebutkan sebelum ini tak terkala bersiman Allah Ta'ala kepadanya, uh, kalau engkau nak engkau letakkan tangan engkau pada belakang badan si ekor, lembu, lalu untuk engkau setiap apa yang ditutup dengan tangan engkau, satu Uh, satu tahun yang satu satu bulu satu tahun. One hair, one year. Lalu apabila mengetahui Musa anisalakalimullah, Salatul Salamu Aleh, mau makan maut, ia dah makan maut dan dia datang dengan risalah daripada Tuhannya, dia rasa tenanglah hati dia untuk mati dan dia tidak minta penangguhan lagi. Jadi kata, dia kata sekarang, Al-An. Kali, kali pertama dikenali dia oleh Musa. Bahawa oh, bagi malaikat maut tidak akan dia gunakan apa digunakan pada kali kali yang satu lagi ketika dia yakin dan dia dia tahu ya apa dia kata dia apa, dan, dan dia tahu dengannya ya, yang berlawanan okey berlawanan. kata-kata siapa yang mendakwa bahawa ini okey dia kata um, okay, uh, kalau sekiranya kali pertama telah mengetahui Musa bahawa dia adalah malaikat maut tidak akan digunakan apa digunakan pada kali kali yang satu lagi ketika dia yakin dia yakin uh, dan dia dia dia dia berpengetahuan mengenainya apa uh, berlawanan kata-kata siapa mendakwa bahawa asabul hadis ni mana apa apa apa pengumpul hadis ni dikatakan adalah ah uh, pemikul kayu api okey dan, dan dan apa dan apa para apa apa yang uh, menggembala tengah malam dan mereka mengumpulkan apa yang tak bermanfaat dan apa dengannya dan mereka menolakkan apa yang tak diberi ganjaran mereka di atasnya dan mereka mengatakan dengan apa yang dibatalkan ia oleh Islam secara jahil daripadanya dengan makna apa uh, khabar-khabar -khabar dan meninggalkan pemahaman uh, dan juga asar yang disandarkan pada itu uh, da, apa di atas pendapat yang uh, mankus uh, wakia uh, apa-apa pendapatnya yang mankus dan kiasan makkus kiasan yang yang apa yang, yang, yang terbalik yang apa yang apa yang, yang Uh, mangkus Macam ke okay. mangkus diverse terbalik Mangkus terbias ni nah reflek apa terbiasan tu Okay, dia kata, dia kata ni, Tapi lah Dia kata macam, macam apa Macam Dia orang kata ni Apa yang Ahli hadis kumpul ni Macam ni Tak berfaedah langsung Dia kata ha, Ini tuduhan yang dibuat oleh Golongan-golongan Akhla niun Okay So dia kata balik kamu boleh, eh uh, Dia kata Okay Di antara itu juga Wamin zalika Ashra tu sa'ati Di antara itu juga adalah Tanda-tanda kiamat Seperti apa Seperti Hurul gajal Keluar gajal wanuzul isa turunnya isa alaihi salam alaihi salam turun isa alaihi salam lalu dia membunuhnya okey dan keluar wa khuruj ay keluar ay majuj wa khuruj keluarnya binatang daripada bumi yang akan mencakap dengan manusia wa tulu al syamsi min maghribiha tarbi matahali pada baratnya ini adalah antara antara apa apa yang tak ada tak kalau anda kata dah jadi dia tak boleh patah baliklah okey Hmm? Okey. Ah uh, terima atari daripada barat a uh, zalika dan yang seumpama itu mim masahabihi yang daripada yang sahih uh, akan nukilan dengannya nukilan yang sahih uh, maka kita ada masalah kat situ tapi pada orang yang uh, yang apa yang yang yang mempunyai uh, kuat bersangkut angkal bukan dengan keimanan dia akan mempersoalkan. Okey. Dia kata al-amrusah uh, al-syarahu uh, al-amrusah al-syaratus-sa'ah. Syarah. Apakah ketiga yang sebutkan yang pertama tadi, sebagai contoh, uh, dia mula dengan tajuk uh, Isra Miraj. Kemudian tentang tajuk Kisah Musa. Tumbuk malaikat atau pukul malaikat. Tumbuk malaikat. Keluar biji mata. Lempang-lempang malaikat keluar biji mata. Dan yang ketiga uh, adalah perkara berkenaan dengan uh, tanda, tanda, tanda, tanda, tanda, tanda kiamat. Okay, syarah kita alam rsalisu uh, perkara yang ketiga asyratus saati tanda, tanda kiamat asyratus saati jamu syartin asyrat tu adalah kata ganda bagi syart dan syart tu wahwa lughatan dari segi bahasa al alama tu tanda asyrat tu kira tanda-tandalah okey wasaatu detik itu di awal lughatan dari segi uh, bahasa alwaktu awil hadiru minhu dia adalah waktu atau yang hadir daripadanya Al muradu biha al qiyamatu namun dikendaki kandaki dengan tanda, -tanda asah ah, maksudnya tanda, tanda kiamat fa asyratu saati maka tanda, -tanda kiamat syar'an dari syarak al alamatul la adalat yu'alla tanda tanda menunjukkan al qurbi yawm al qiyamati kepada dekatnya hari kiamat qala ta'ala ma ta'ala dalam quran dan surah muhammad ayat 18 fa hal yanzuruna illa sa'atan ta'tiyahum baghtatan maka adakah mereka menanti kiamat untuk datang kepada mereka secara mengejut faqad ja asyratuha maka telah datang akan tanda-tandanya kedatangan tanda-tandanya zakarul muallifun min asyratis saati mayati disebutkan antaranya yang disebutkan oleh uh, apa syekh abu an adalah uh, berikut ini syekh uh, usaimin uh, akan terangkan satu persatu okey pertama Khuruj Dajjal ni. Keluarnya Dajjal. Wahualuratan. Dari segi bahasa Dajjal ni adalah. Si'rah mu'alarah. Dia ada bentuk melampau. Macam bentuk melampau ni, macam kita kata. Sa'ik pemandu. Eh orang yang memandu. Sa'ik orang yang memandu. Sawak pemandu. Jadi kerjaya. Tiap-tiap hari dia memandu. Okay. Macam ghafir mengampunkan. Ghafar sangat-sangat mengampunkan. So, dia ni kat Dajjal. Dajjala. Dia adalah apa kalimat Dajjal ni, Dia adalah bentuk melampau. Minat Dajli. Okay. Daripada Dajl. Wahwa dan kalimat dajl tu adalah maksud dia wahwal kazbu. Wahum. Watamwih. Penyamaran. Okay. Wasyara'an dari segi syara' pula. Tajal ni. Rajulun muwawahun. Dia adalah lelaki yang apa, mem, apa, membuat kesamaran. Yahruju fi akhiriz zaman. Yang keluar pada akhir zaman. Yada'i rububiyata. Yang dia akan mendakwa ketuhanan dia macam sekarang kita nak mengikut teori konspirasi kat sini gagal lah dia orang akan uh, tolak kata-kata Syed Abul Al-Bilmail Makhdasi punya uh, terjemahan ataupun apa pengenalan tentang dajal, bahawa seorang lelaki yang memawah okay? yang yang kuat berbohong yang akan keluar pada akhir zaman yang mendakwa ketuhanan jadi okay? benda ni itu-itu yang apa definisi yang jelas okay? tentang dajal, tapi eh lah, balik daripada orang semua sistem lah apalah sebagainya <tuh> Dan wa khurujhu sabitun bi sunnati, dah keluarnya dajal ni sabit dengan sunnah. Walijma' ijma' ni para ulama. Qala <tuh> an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min adhabi jahannam. Katakanlah kamu semua ya Allah, aku sebenarnya aku berlindung dengan engkau daripada azab jahannam. Wa a'udzu bika min adhabi al-qabri. Dan aku lindung dengan engkau daripada azab kubur. Wahai untuk <Sessizuk> memberikan manfaat ilmatisi hidajal, aku minta perlindungan, aku mohon perlindungan, aku berlindung denganMu daripada fitnah masih hidajal. Wahai untuk memberikan manfaat ilmiah ramad dan aku berlindung denganKau daripada fitnah kehidupan dan kematian. Gerohiwa ya, orang Muslim, dia ya, orang Muslim. Walaupun Nabi Muhammad SAW bertanya wahai minhufi salatin, mutafakong aleh dan Nabi Muhammad SAW perlindungan daripadanya dalam salat. Ini disepakati terhadapnya, ya, oleh bukan Muslim. Wa ajma'al muslimu na'ala khurujan Iqbal sepakat orang-orang Islam Ke atas keluarnya dia nanti Ha Dia sepakat Tapi kalau dia kata macam Imran Hussein ke dia siapa mengikut dia Dia anggap bahawa Dajjal dah keluar sekarang Dan bukannya lelaki uh, Macam dia sebut oleh Hadis Nabi SAW Tapi dia sistem Sistem Dia tak dia tak percaya dengan hadis Nabi Dia percaya dengan Apa yang ditelahkan mereka sendiri Baik okay? Wa kisah tu Dan kisah dia Anahu yakruju min tarikin tariki Bainasyamil iraq Nakisasi macamlah hadis Nabi datang, bahawa dia akan keluar daripada, daripada jalan di antara Syam dengan Irak, Syam dengan itu Syria dengan Irak. Faedah onnasailah ibadati, lalu dia akan menyeru manusia kepada mengabdikan diri kepadanya. Faaksalu mayat tabiunhu aliyahu dua nisa wala arab. Kemudian banyak yang ramai yang mengikutinya adalah golongan Yahudi, wanita dan juga orang-orang Arab Badui. Tabiunsa bukan alifah min Yahudi asfahan dan kami ikuti dajal ni 70000 daripada Yahudi Asfahan. Sekarang memang dekat Asfahan Iran memang dah ada dah Yahudi ber, berkampung di sana. Okey. Fayasiru fil ardi, lalu dia akan berjalan di muka bumi. Uh, kulluha seluruhnya kala seperti hujan. Istadbarat eh, is tadbarat hu arih ar yang disusuli oleh angin. Illa Makkah taw wal Madinah, tak kecik Mekah dan Madinah, dia tak akan masuk. Fayumnau, uh, fayumnau min hawa. Fayumnau min huma, lalu dia Dajjal akan disekat daripada kedua-duanya. Habis tak, kalau dikata peluk tersebut berasi, Mekah adalah banyak sekali banyak, banyak sekali, banyak sekali pengikut Dajjal. Dajjal ada dalam tu, bagi diorang. Ha, ini realiti yang kita kena usian. Banyak orang kadang, rusak nama dengan kumpulan manusia begini, yang mengaitkan diri mereka dengan sunnah, lalu dia, dia, dia keluarkan kata-kata nista dan cerca kepada para ulama, dan akhirnya kita pula jadi, kalau you know, nak pertahankan. Realitinya memang, orang macam ni memang masalah. Okay. wa huwa dan dia dia kata dia kata dia kata dia kata wa muddatuhu arba'una dan tempoh dia dalam 40 hari yawmun kasana sehari seperti setahun yawmun kashahr sehari seperti sebulan wa yawmun kujuma'ah sehari seperti seminggu wa baki ayyami ka'al 'adati dan baki hari-hari dia uh, seperti biasa ya wa huwa a'warul ayn okay. dan dia adalah bayang yang, yang apa yang yang apa yang buta sebelah mata Maktuban Baina Ainai, tertulis pada antara dua mata dia, uh, kafir, Kafara, kafir. Ya kera'uhu al-mu'minu faqad. boleh baca, tulisan tersebut hanya orang beriman saja. sahaja. Walahu fitnatun azimatun minha, anahu yakmurus sama'a fatum tiru. Di antara dia ada fitnah, dugaan yang amat hebat. Di antaranya, dia akan memerintahkan langit, lalu dia akan hujan. Wal ardu, fatan butu ma'ahu. Okay awa telah uh, dan bumi diperintahkan lalu dia tumbuh. Wa ma huwa jannatun wa Dan bersama dia ada uh, uh, syurga dan neraka. Okay, taman dan api. Fa jannatu Namun uh, syurga dia atau kebun dia adalah api. Wa naruhu Namun api dia adalah kebun atau uh, syurga. Hadzar minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam mengenainya Nabi SAW alaihi Nabi bersabda, man sami'a Fal, fal yana fal yana fal, yana, fal yana. barang siapa yang mendengar tentangnya maka larilah berundurlah ke tempat lain fal anhu dan adrakahu falyaqra alayhi fawatihi suratil kafir au fawatihi suratil au khowatimig okey maka bacalah kepadanya pembuka surah kafi ataupun penutup surah kafi okey ketiga nuzul isa alay ibnu maryam duru isa bil maryam Nutur Isa bin Maryam, Sabit tentang kita bersungai natiwa ijmaah ulul muslimin, nutur Isa bin Maryam adalah Sabit dengan kitab sunnah dan ijma' orang-orang Islam. Kalau Allah Taala al Quran dan Surah Nisa ayat 159 wa imin ahli kitab bilaiyminan na ihi kau belum mati. Dan semuanya di kalangan ahli kitab melengket tiada di kalangan kitab melengket pasti akan beriman dengannya sebelum kematiannya. Ini, mana kata dia akan datang dan ketiga tu. Diberikan pilihan perempuan untuk beriman ataupun terus kekal kan kufur kata-kata dua diberikan oleh Isa alaihissalam yeah? dan orang apa itu itu baulah percaya pada dia sebelum kematian dia. Aimanu insa wahadahin azzulhi kama fasyarhu Abu Hurairah bitalika dan itu adalah kematian Isa alaihissalam. Dan ini ketika turunnya dia nanti macam ditafsirkan ia oleh Abu Hurairah anhu dengan itu. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sahur Nabi sallam. Ah uh, wal wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam basakan turun Isa bin Maryam hakaman adla sebagai so, pemerintah yang adil hadis muttafaqun alaih. Kadar ijma' al na, telah bersepakat orang Islam 'ala nuzulihi terhadap turunnya Isa uh, fa yanzilu 'inda al-manarat al-bayda' maka dia akan turun di sisi menara putih fi syarq fi syarqai di Masyk uh, kawasan timur uh, Damaskus wadi an ankafa'i 'ala uh, 'ala ajnihati malaikain dia letakkan dua tangannya pada dua sayap pada sayap-sayap dua malaikat fala yahilu lil kafirin yajidu min rihi nafsihi illa mata maka nanti halal untuk seorang kafir yang mendapati uh, akan nafasnya bau nya kecuali ia pasti akan uh, mati wa nafsuhu yantahi haythu yantahi tarfuhu dan bau apa apa yang pada Isa alaihissalam tu ada uh, dia akan sampai sejauh uh, apa sampai ke hujung pandangan dia mana jauh dekat mata tengok sampai situlah sampainya bau bau dia yang bagi dugaan tadi fa'tlubud dajjal laju dia ke mengejar dajjal hatta yudriku hatta yudrika yadrika baybabiluddin akhirnya dia datang sempat dengan dajjal pada pintu lud fa yaktuluh maka nabi Isa as akan bunuh dia wa yarsul saliba dan baginda akan patahkan salib wa ya'd al-jizyata dan akan uh, Gugurkan jizyah wa takunu sajdatu wahidatu wa takun asjadatu wahidatu lillahi alamin wa nida wa takunu alamin wa yahujju tetapi dia akan terjadi sujud yang sekali untuk Allah Tuhan sekalian alam dan dia akan menaikkan haji wa tamiru dia akan menaikkan, menaikkan umrah Keluarga tersebut termasuk Sahih Muslimin, semua Sahih dan Sahih Muslim, wabangduhu fih Sahihain. Sebahagian yang dah berlambu kahli Muslim, ya, yeah? kila kila hima, dalam Sahihain kila hima. Uh, Warawah Imam Ahmadu, wa Abu Dawud, nuker kima Ahmad dengan Abu Dawud. Anna Isa, beka ba'da berkata kat lidajali Arabina senyatan bahwa Isa akan kekal sesudah ke pembunuhan Dajjal empat puluh tahun. Semua itu ia tawafah, ia tawafah wa wa yussalli alaihi muslim, wa yussalli alaihi Muslimun kemudian dia akan dimayyatkan dimatikan dan akan solat ke atasnya orang-orang Islam. Muadakar al-Bukhari, dia macam Bukhari, di tarikh dan tarikh jauh anna yurfanu an-nabi sallallahu alaihi alam dia akan ditanam bersama Nabi SAW. alaihi wasallam lebih mengetahui. Okey ini antara-antara yang disebutkan eh berkenaan tentang okey. Ketiga ya yeah. okey okey ketiga Ya'juj okay. Ya'juj wa Majuj Ya'juj dan Majuj ya ismani ajamiyani dia ada dua nama yang ajam au arabiyani mustaqani ataupun dia dua bahasa uh, kalimah Arab yang Uh, di dikeluarkan diambil min ma'ji daripada kitab ma'ji ma'ja ma'ja ma ma'aja ma'ji yang maksud dia iktirab yang bergelora amin ajij ataupun yang mar apa, daripada amin ajij jinnar daripada kemarakan api wa tallahu biha uh, dan juga apa, apa apa apa apa gemerlapannya api tadi maraknya api tersebut wa huma ummatani uh, dan ja'jum ajij ini adalah dua umat pembani adama daripada bani Adam daripada anak-anak Adam wujudatan ni bib dalil kitab wasunnati wujud kedua-dua kumpulan ini dengan dalil kitab dan sunnah qala Allahu taala fi kisati dzulqarnain bism Allah taala dan kisah dzulqarnain surah al-kahfi ayat 33 sampai 4 atau yang tekan hatta itha balagha baina saddaini sampailah di sampai pada dua sempadan dua sad dua tembok wajada min dunihi kauman Terdapati ada tidak berdekatan dengan tidak jauh daripada daripada daripada, daripada uh, dua sepadan tu dua tembok tu kauman satu kaum layak aduh naif na kau nak hampir-hampir tidak memahami tidak hampir-hampir memahami akan kata-kata kalu -kata. mereka berkata ya dalikornain wahai dalikornain ini aju jamu aju jamu fil ardi semuanya aju dan ya majus ya ni adalah pembakar sakan di muka bumi wahal naj'alaka kharijan maka boleh tak kami buat untuk engkau uh, kharijan uh, ufti ala an taj'ala bainana bainahum sadda untuk engkau jadikan di antara kami dan mereka satu tembok satu penghadam penghadang qalan nabiy saat 34 al-ayah qalan nabiy sabdina sallam yaqul Allahu yawm al-qiyamati akan berkata Allah pada hari kiamat kum bangunlah adam eh, wahai adam uh, bangunlah apa ba'ath ba'than nari min zurriyyatik rombongan uh, neraka kepada zuriatmu sampai lah hujung hadis tu nabi sabda a uh, aisyur pada nabi sebut bila adam alaihisalam disuruh untuk utuskan rombongan neraka dengan syurga nabi kata Allah Taala uh, nabi kata uh, maka ketika tu uh, adam alaihisalam punya anak cucu ni sebenarnya nisbah syurga neraka satu dan syurga 109 neraka dia bila diberitahu macam tu maka dia orang pun terkejutlah susahlah Ah uh, pasal jumlah tadi kalau kita, kita ikut kuata dia tak lepaslah kita. Jadi dia kata jadi uh, bila dua orang uh, rusin maka nabi kata apa? Abshiru bergembiralah. Bergembiralah fa inna min kum wahidan dari kal kalian seorang wa min Yajuj maajuj alf. Tapi Yajuj Yajuj ada 1000. boleh mencukupkan nisbah tersebut. Akhrajahu fi sahihain dikeluarkan uh, mengeluarkan kedua, apa kedua mereka berdua untuk muslim. Hadis ini dalam sahihain dalam sudut uh, kita sahih tu Bukhari Muslim ke bawah rujuhum allazi yakunu min ashrati as-saati lam ya'ti ba'du dan keluarnya mereka keluarnya mereka uh, yang keluar mereka yang uh, menjadi tanda kiamat tidak uh, belum lagi datang walakin bawa diruhu wajidat fi ahli an-nabi akan tapi permulaan-permulaannya telah ditemui permulaan keluar dia telah ditemui sejak pada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam bukankah sabat as-suyhain sudah sabit dan suyhain an-nabi qala wa nabi sambung Uh, futiha li yawma ya min radimi yaquj majuj uh, telah dibuka daripada uh, tembok yaquj majuj seumpama ini dan nabi buat bulatan halaqah baina isbihi ibham wali taliha ni apa uh, ibu jari dan apa selepas dia so dia, Nabi buat macam tu uh, itu saiz yang telah dibuka daripada tembok yaquj dan majuj kita okay, itu yang disebutkan eh. uh, jadi memang dia maqasabata khurujuhum uh, bila kita bersunnah dan kita ansunnah mesti ada orang dia percaya bahawa manusia makhluk dah keluar dah. Ni sekarang tengah berjenjalan di muka bumi bukan kau campur-campur dengan orang lain. Ah ni memang dia orang ada ada ada kumpulan yang kepercayaan dia teori konspirasi. Dia percaya benda apa telah telah pun jadi dan berlaku. Okey. Qalallahu taala, surah taala dan Quran dan surah Al-Anbiya ayat 667. Hatta idza futiha Yajuj wa Majuj. Seingat nanti dibi buka. Okey, dibuka itu tembok Yajuj dan Majuj. Wahum min kulihadabin Yang silam mereka Daripada semua Tanah tinggi Mereka turun. akan turun wa Maka dekatlah nanti Janji Kebenaran Janji yang benar Akan muncullah Tak lama lagi Kualan Nabi Bersama Nabi SAW Innaha lantaku Lantaku mas'a'atu Semuanya takkan Berlaku kiamat Hatta tarau Qablaha asyur'ah Ayatin Sampai kau lihat Sebelumnya Sepuluh tanda So Nabi sebut Duhon Sebab kalau Duhon Nabi sebut tengah asap Wadadajjal Dajjal, dajjal. Wadabatuh wa da batadba binatang keluar dari bumi bercakap turuq masyam si min waghiba ha, terbaik matahari peribaratnya uh, wa nuzul wa isa alaihissal a isa bin maryam Keturutnya isa bin maryam wa yaqu jaumajuj laju majuj ya laju majuj dan tiga gerah gempa tiga tanah runtuh khusufi masyriqi uh, satu gempa gempa tanah runtuh di belah timur wa bil maghribi dan satu gempa di sebelah barat khususnya di Arab ada satu gempa di satu gempa di tanah Arab di sebenarnya tanah Arab. Wa akhir zalika akhir 10 tanda tersebut adalah narun takhruju min al-Yaman akan apa keluar api daripada Yaman tatrudu an-nasa ila mengusir manusia ke tempat perhimpunan mereka. Okey, roh muslim hadis ulama muslim eh. Baik. Uh, wakil wa kisah tuh kisah mereka ni, kisah Yakjuj Makjuj ni. Fi hadis Anwas bis-sama'an, dari Anwas bin Sam'an. An, Uh, An-Nabi wa Nabi SAW Wa Nabi SAW Wa lafi Isa bin Maryam Ba'da qatlihid Dajjal Berkat ber, ber, baginda bersabda Mengenai Isa bin Maryam Sesudah pembunuhan baginda terhadap Dajjal uh, Maka Nabi pun bercerita uh, start, dari situ, eh, start dari situ Nabi kata Lepas Isa pun Dajjal Faba'i nama okay, Dia kata فَبَيْنَ مَهُوَ كَذَلِكَ Maka sedang mana, uh, dia sedemikian اَوْحَ اللَّهُ إِلَىٰ إِسَى Tiba-tiba Allah wahyu kepada Isa أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ إِبَادًا لِي لَا يَدَانُ لَا يُدَانُ لِأَهَدٍ بِكِتَ لِهِمْ Certa sebenarnya aku telah keluarkan hamba-hambaku yang tidak uh, mampu, tidak, tidak tidak ada keupayaan untuk siapa memerangi mereka فَهَرِزْ إِبَادِ إِلَىٰ Maka bawa larilah Bawa Anila, uh, sama hamba ku atau kepung sama hamba ku pada pada pada bukit berpokok pada gunung lah, bukit pokok yang, yang ada dekat situ. Wahabul Allahu ya juja wah majjuja wahum mingkuliha da bingan silun dan lalu Allah mengutuskan melepaskan ya juja majjud dan mereka daripada semua tanah tinggi mereka akan turun uh, apa mendatang. Fiyamurro awa iluhum alajah tabariyah lalu akan melintas orang awal mereka pada Uh, telaga atau uh, Lalu dahulu, wajah rabu nama siha, lalu dia kata minum apa dalamnya, wajah muru akhirum, nakan lintas orang akhir mereka, wajah kul ini kata lakukah nabi hadi maratan ma maun, itulah ad, dahulunya ada, pada ini kawasan ni sekali dulu, air, semua yang hatta yang tahu, uh, mereka berjalan sampai mereka sampai ilajah balik khomri. Ila Jabalul Khomri, kerja itu Wahaw Jabal Baitul makdis Bukit Khomr, itu bukit Baitul Maqdis Fayaqulu laquat katalna manfil ardi Lalu Mereka berkata, kita telah bunuh Orang di muka bumi uh, Dia kata, halum ma'fal naktul Manfis sama' Adilah kita bunuh pula siapa di langit Faya munak binasyabihim ilas sama' Lalu mereka melemparkan panah mereka Ke langit Faya ruddullahu alaihim nishabahum makhduba daman lalu akan kembali kepada mereka anak-anak panah mereka berinai ber, ber, ber, ber, uh, ber dengan atau apa berinai berlumur dengan darah dia kata uh, wa yahsuru nabiullah wa ashabu wa yahsuru uh, nabiullah wa yahsur lalu akan lalu dikepung dan dikepung uh, nabi Allah Isa wa ashabu dan teman-teman dia hatayaka hatayaku naro susawi, sehingga jadi nanti kepala lembu dia hadhim untuk seorang mereka kairan ni min min min ati dinar lebih baik daripada seratus dinar. Dia anahadikum dengan seorang kamu aliyoma dia uh, pagi seorang kamu pada hari ini mana kepala lembu untuk mereka pada hari itu lebih baik berbanding seratus dinar untuk seorang pada kamu pada pada sekarang ni. Faruq Abu Nabi Allah Isa, lalu merayu. Okay. Uh, Nabi Allah Isa washabuhu dan para sahabat baginda kepada Allah subhanahu taala fari sallahu alaihim naghafa la ta'ud tu mereka satu ulat macam ulat dia, daripada hidung unta fi yang berada pada tengkuk mereka fa asbihu nafsa nafsin utina fil kama utina nafsin wahidatin gitu okay. uh, lalu mereka apa jadi uh, terperanta seperti seperti mati uh, seperti kematian jiwa yang satu serentak mati summa yahbitullah ay summa yahbitu nabiullah isa wa ashabuhu ilal ardi lalu kemudian turunlah nabi allah isa dan para sahabat baginda kemudian baginda ke bumi fala yidu na mawdi ashibrin illa mala'uhu zahamuhum wa zahamuhum wa lalu mereka tak dapati keludukan bumi ni keludukan sejengkal pun kecuali telah dipenuhi oleh uh, kotoran mereka, lendir mereka dan juga busukan mereka. Faiyurqabu na Nabi Allah Isa wa, wa ashabuhu illallahi. Lalu telah merayu Nabi Allah Isa uh, kepada Allah Ta'ala lalu uh, dan para sahabat baginda. Lalu faiyursilu alihim la tayran. Kata nak utus kepada mereka, seikur burung. Ka'anakil bukti seperti tengkuk unta. Tengkuk dia panjang macam tengkuk unta. Okay. Fathah miluhum afatat uh, ruhum حيث ان lalu mereka burung-burung tadi mengambil akan mayat-mayat a -mayat, uh, yakjuma ajuj ini, dan campakkan pada tempat yang dikeraki oleh Allah Subhanahu wa taala okey keempat khurujadabati khurujadabati keluar ya a uh, dhabah binatang adabatul Ad lokatan lok dhabah dari segi dari segi dari segi bahasa kullu ma dabba'a al-ardi semua makhluk bumi adalah dabba. Wal murad biha huna adabatu ad allati yukhrijuhallahu qawr kubakki amisaati. Jadi nak di sini adalah binatang yang dikeluarkan ia oleh Allah Taala berhampiran dengan berlakunya kiamat. Wa khuruju hasabi dalil al-Quran wa sunnati dan keluar binatang ni sabit dalam Quran dengan sunnah. Dan surah An'am ayat 82 akan nyatakan wallahu ta'ala sunnah ta'ala wa wa idha waqa'a qawlu alaihim nabdal kalah tetap kata-kata kat atas mereka. mereka Memang mereka menepati akan semua karakteristik yang uh, sampai kepada tahap uh, teruk sangat. Okey, akaraznya alai elahum dah kami keluarkan akan kami keluarkan kepada mereka. Kami keluarkan kepada mereka binatang dari bumi, milar, tu kalimuhum yang berkata-kata kepada mereka. An nan nasakanubi aya tina lah yakin bawa manusia terhadkan tanda-tanda kami tidak meyakini, tidak yakin, yeah. Lafaz Nabi Rasul Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu innaha lan taquma semuanya tidak akan berlaku kiamat hatta tarau qablahu atataqrau qablahu asyra ayatin wa zakara adabah ad yang kita baca tadi kan Nabi sebutkan takkan takkan, takkan, takkan berlaku kiamat sehingga kalian lihat sebelumnya Sepuluh perkara Sepuluh tanda Dan Nabi sebut antaranya adabah ad roh muslim kepada muslim walaysa fil qur'ani yang tiada dalam al-quran wasunnati sahihati sunnah sahih Majulun uh, alamakannya kurujihari dapati yang menunjukkan kepada tempat keluarnya binatang ini. Wasihatu dan sifat dia. Inna mawaradat, tapi yang datang adalah fi dalika ahadis fi sifati fi sihat fi sihatiha nazar. Datang banyak hadis-hadis yang pada kesahihannya ada apa? Ada kritikan. Waduh! Hiruk kuran ini inna hadabatun tundirun nasa bi kurbil adabi walhalaki Allahu alam. Tapi dia kata uh, yang zahir Quran kata ia adalah binatang. Yang peringatkan manusia, tentang dekatnya azab dan kebinasaan, Allah Ta'ala sahaja mengetahui. Okay, yang kelima okay, adalah, Tolong Isyamsi min wakhribihah, terbitnya matahari daripada baratnya. Tolong Isyamsi min wakhribihah, sahabit sahabitun bi kitab, bil kitab bersunati. Keluar terbitnya matahari daripada baratnya adalah sabit. Uh, dengan kitab hingga sunnah. Kuala Allah Ta'ala, ala, Ta ala, Ta ala, Al Al-An'am, ayat 158. Haga kata ayat dikatakan yaumay yatba'u ayati rabbika hari di mana datangnya sebahagian tanda-tanda Tuhanmu la in faunafsan imanuhalam takun aman min takkan bermanfaat satu jiwa imannya yang tidak dia beriman sebelum itu au kasabat fi imanihha khaira atau menperih pada imannya kebaikan wal muradu in adalah بذاليكا طلوع الشمس من terbit matahari daripada bukti yang akan jadi tu tanda tu adalah terbit matahari di baratnya Kualan Nabi SAW La taku musa'ah berlaku kiamat Hatta tatlu'an syamsu Mimah riblah sampai terbitnya matahari daripada baratnya Fa'idah tala'at Bila ia terbit Waro'ah al Dan manusia melihatnya Amanu ajma'u Mereka beriman ke semua mereka Wa dalikahinu Dan pada itulah Itulah waktu Nabi SAW La na'yam na fa'unafsan imanuha Lam takun aman Takkan manfaat Satu-satu jiwa Imannya yang tak diiman sebelum Daripada itu Al-Qasabat fi iman ni khairat Perlu iji daripada imannya kebaikan Al-An'am okay. uh, 158 Mutafakun Ali hadis sepakati Oleh Bukhari dan Muslim Kita stop situ Nanti kita akan masuk nanti Hadap kubur uh, Tak sempat nak habiskan semua sekali Ada banyak lagi Ini pasal semua ini nak tunjukkan tentang uh, Apa benda yang Nabi Sabdakan Dan kita antara Usul iman kita ya, Masalah itu kita adalah Mempercayai sebuah perkhabaran Nabi SAW Perkhabaran Nabi SAW semua kita kena percaya Tak boleh kita tak percaya eh? uh, Sekejap Okey Ada ada soalan ke Okey Dia kata uh, Assalamualaikum Tak soalan entahlah jelas jelas okey hmm okey leave question as me come stage a soalan benarkah tanda kemunculan dajal dengan uh, mengeringnya sungai furat yang kini sedang terjadi tak tajuk sungai furat tu tak ada kaitan dengan dajal dajal punya tajuk tu dia, masalah sungai furat keluarkan emas itu ada satu itu ada ada ada tajuk dia tajuk yang lain Ha, tapi masalah Sungai Furat tu dia keluar dan munculkan emas ha, itu yang hadis yang suhaif tentang uh, Sungai Furat tu punya uh, tanda ha, dia, dia bukan masalah Dajjal bukan masalah Dajjal ok kadang-kadang orang kita ni dikaitkan semua sekali dengan Dajjal semuanya yang kita punya tajuk apa tajuk uh, apa Dajjal ni berdekatan dengan Armageddon atau perang besar yang orang beriman dengan orang-orang yang tak beriman ha, itu itu dekat situ lah nanti akan munculnya Dajjal dia bukannya muncul apa waktu time apa time a uh, yang ni okey dia kata mohon ya yeah. okay. dia dia yang macam apa a uh, Yusuf Fabil punya tulisan a uh, tentang asyratus saah tu bagus uh, lain dari itu macam buku doktor ulmasrahman askar dia, dia dia ada satu siri Berkaitan dengan tajuk apa tajuk uh, tajuk uh, apa kerajaan kecil kerajaan besar Itu pun bagus juga. Ah tuan yang yang kita panggil apa? Uh, patut patut kita belajarlah semua buku tu. Buku Omar Salman Askar dan juga buku ni, buku uh, buku tadi kita sebut uh, Yusuf Abdul Asyrat Sa'ah. Asyrat Sa'ah. Ya baik. soalan lain tak ya? Oh, tak ada okey. Tadi kita berhenti sini insya-Allah nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Okay. Wallahu aalam. Sallallahu alaihi Muhammadin. Wassalamu Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.